Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama taslima katira. Allahu Jalaluhu ole falenderojm me temperaturë ndihmë dhe falë kërkojm lavdatorë bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Të nderuar dozor besimtar Në fillim të këtij takimi, pas falënderimit Allah të Allahut të mëndosur, shëzo rasën që të falënderojë këshillin e Bashkëislamë në Ulqin, të përfasuar sot këtu së bashku me leve nga kryimami Zoti e nderoft, edhe për mundsinë edhe për prezencën. Dhe gjithashtu kemi ndirin që në mesën tonë është edhe hoxha i mirnjohurit triavet tona, hoxha Burhan File Zoti e nderoft, nda gjithë xhamatin që sot jeni ar këtu së bashku. Por vojai me me këtë qytet tash provoja këndshme nga asaj se kam ardhur me ka ndëruar. Duke më dhënë mundsinë gjithmonë që të tetojmë këtë jemaatë, prandaj jam mirnjës vazhdimisht për këtë bujari, për këtë mirësi. Ato është pikërisht ashtu sikur që e tha dhe kryimami ndëruar më herë se do të thonë çdo hoq që vjen këtë vend e ka hapësirën po dëshirë që njoftohet me jemaatin edhe të jetë prezente me ta. Prandaj Zoti shpërblet për këtë mirësi, për këtë bujari. Dhe këtë regon shumë, pa dyshim, përshka këse ju gjithë këndë është të një mund të gjindë kënë grësia dhe këtë afërsi. Zotë ja është të bujarinë, ja është të mirësinë, e qofë e gjithë mundë mikë prica që shikoa hi e gjithë mundë. Se përket regjeratës sonte të nëruar lezër për sëmëtar, ka të bëjmë e disa konzëroj kuptimet rëndësishme të cilat në duhen gjithë do kohë në çdo vend, veçanërisht në kohën tonë. Çdo kujt ka specifikat e saj. Në çdo kohë muslimant do të thotë e kanë kaluar nëpër probleme dhe janë ballëhuar me kriza të ndryshme. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka pasur kriza, edhe i ka pasur prime të kohës së tij. Shumë nga ato kriza janë të trashëguar, janë edhe sot, por ka disa që janë të veçanta dhe specifike për kohën tonë në ku antund diçka nëse vlen do të thonë se është specifike është dinamika jetës. Është angazhimi i njerëzve në çështje materiale dhe vrapimi i madh pas asaj që quhet kjo dhunjo. E që fatkeqësisht ka bërë që muslimanët temat madhore, trëndësishme që Kur'ani i promovon vazhdimisht pak meilon anash. Do të themi, ne jemi të obliguar sot prapë do të them që e veçan të eksekuar është që të të nëruar se jemi të vërshuar nga tema të nërëshme. Në shpesher e bëjmë i pjesë të temave të imponuara, jo tema që në përkasin neve. Mirë me informata të ekspozuara e që zakonisht, apo shpesher e këtu informata, nuk ne interesojnë, nuk janë ato që në përkasin, po ja që mirën me tu. Ndërsa në në tjetë të reshojmë se... Temat madhore informata që neven e përkas nduon ndoshta, nuk jemi as të inkuadruar në to. Dhe duke e pas kët parash ish edhe ajo pjesë e, e durimit ton, pjesa e besimit ton ka kaluar më shumë në një lloj formaliteti se sa që pritet në jetë apo ka ndikim në jetën tonë të përditshme. Soi musliman të ashtu, nuk hezitojnë të deklarojnë së të till, alhamdulillah. Mirë po, ka një ngecijë në adhurim, ndështë edhe jorëllë herë, shkelin vjetë e kushit e përsaktuar nga lau të vare kautala, me rësëtimin e kohës rëthanove presionit e kështë mërat. A thua vala ka diçka që në ndihmon me u gjinë këtë kasë në këtë krizë. Dhe me thonë përkunder mundësi që të kemi qasje në informata në lajme, përkunder ekspansionit madhë informativë, vërshimit të madhë të temave, informatave, kështë më radhë. A ka dhe qëka që realisht në ndihmon të jemi të përkushtua në tema tona, duke mos qenë të shkyqër, lërgë asaj, nga realiteti. Të jemi prezent, po të integruar në qështërinë tonë, gjithmonë, por me prioritete të asaj që Zotit e Bajra Kotele ka kërkuar për një. Për shambull, nëse shumë në kuran të ndëruar Sa jabë Korani hapsirë a heretit, dhe kjo hapsirë, dhe kjo temë duhet të thëmë, sa gjenë hapsinit në tonë, do të gjemi një shpërputë e shtetsu se. Në në shumë se Allah u fletë shumë për a heret. Me për kjo temë, thash, a është bështë një angajimive tona? E shumë për shumë, më dhe Allah u gjelën lëvara, fletë shumë për peganë bërë në Koran. Shumë, fletë, nuk i përmëvuar si modeli dhe shembel të tyrë. A shërb Dhe i ka një shpërputhje, nuk kemi bashkë në kërnata me temat e Koranit, me informata që i s'jelë Korani. Po adha durimi, dhe Allah të varë e këtarit, bosht e jetës, edhe është esenca jetës, e shojmë që edhe në kuptimin e sasis, edhe në kuptimin e cilsis, një si musliman dhe me thonë, nuk kemi në, në vijën e duhur. Nuk është kjo absolutisht për të shpërfaqë nërga saj, asë një thlojë shgënimi, asë një lojë, dhe më ndërshprimi lërga saj, po një do t'imi gjithmonë vetë kritik që të nërështonë ambicjet, që t'imi gjithmonë më mire, më mire. Andaj, Korani edhe kër ka qërtuar sahabet, i ka qërtuar për t'i nkurajuar, jo për t'i dekurajuar, i ka qërtuar për t'i ngrit, jo për t'i ullë. Për, ul. për ndaj edhe kritika u janë të të ndërsialë të janë për të bëmët mirë. Dhe si kene mundësina që timit përkushtuan në temat tona, që jetën tonë ta përdorim, kjo është ajo e rëndësishme. Jeta jonë tet në shërbim të së ardhmës tonë. Çdo aktivitet i jonë ditor e javore, mujore, vjetore më rrë, rrë, që somarr, ralesh çdo hap i jonë që e bëjmë drejt daljes nga dunja e të jetë në favor të asaj që na pret në të ardhmen. Kjo është ajo që na duhet. A keni pa të gjithë popujt flasin për të ardhmen? Mundojnë sonë për çfarë që një e ardhë me tjetë me e mirë, dhe ardhë me tjërë është e kufizuar me jetë në kësa dunjaja. Nërsa Allah onë kufizat për të ardhë me në tonë, cëla është e ardhë me e jonë që duhet për tjetë për të, të punojim, ka thonë Allah Azzajal, azz azz azz Ja Ejuhall edhin amë të tëkullaha, val tëndur nëfsun më qaddemet ligat. Ojo që këni besuar, këni frikëzotin, pa eshëni me dhe vëshëmëri, Së cili priuval, shikojmë çka ka përgatitur për nesër, për të ardhmen. E ardhmja unë cila është? Është ahireti. Dolja para lot manur. Kjo është Nëse aje e ardhmja. Nëse ajo e ardhmë rregullohet, çdo e ardhmë deri atje do të rregullohet. Nëse e ardhmë nuk rregullohet, çdo e ardhmë deri atje do të jetë problematika vetë. Prandaj ahireti e rregullon dunjën. Edhe dënjoja që regullon ahiretin, regullot vëtë tiju. Mi po një dënjoja që nuk regullon ahiretin, nuk mund të regullon asë vëtë vetën. Dhe më sot përshuajnë përshamu një është kanë ecë në shumë aspekte, mi po ka të degradim, da më shqetsu asë të njëri ju, në shumë fusha të jetës e ti. Andaj të nëruar, si këna mundësina që ti këthemi vetës tonë, temave tona, ti këthemi investimit për të ardhmen, që të shpëtojmë kështë dinamike të egrë, të kësa i zhvendosit fuqishme, që nga tërhjek poshte për pjetë, e të jemi stabil në tema tona edhe në qëllime tona finale. Ka shumë që duhet të në kështë, në duhet të shkortimisht të flasë për njësa kuptime të rëndësishme, të zatë me reallot në ndihmoj në, në tërkët që e përmada shumë të tjera. Të nërguar të praneshëm, Aja cila është kryesoria njët në besimtarit që ajojnë dihman në gjitha këtu dhe shumë tjera është adhurimit. Pa adhurim, ne imi të qërentuar. Pa adhurim, ne nuk di ma s'ka është ardhë me unë, as kush jemi. Identiteti unë përcaktut mi bazë në adhurimit. Nga se edhe Allahu të barë e kotala kër në ka dhun emnin në Kur'an që me të nga thratë shpesht në Kur'an, në kap e më në adhurimit. Besimi që pas ti pason një kërkiz esaktuar adhurimit. Ja e juhe ledhinë e mënu, o që këni besuar, ku ti bale i këmu sijam. është bravë ligëmë adhurimit, i agjerimit. Pastaj i namaz, pastaj kështë më rratë. Paj, adhurimit është, me të vërtet, një ga temat, apo tema më rëndësishme dhe tema më madhore, që njësë i muslimanë du të më marrë me të. Nduk e filluar nga kuptimi i dreti adurimit, nga gjithë përshirë e adurimit, nga kuptimet që mundësujnë përretimin e adurimit, nga stabilitetin e adurim, nga radhitja e obligimeve si duhet në kuadrë të adurimit e shumë të tjera. E adurimit është tema jonë, i badetje. Dhe Allahu Gjallahu Ala të nërodhëzër për këtë ka folë në Quran shumë aspekte, në shumë vëndër që kjoja dhurim tjetë tjetë i regulluar si duhet, e me këtë a dhurim të regulluim pjesën betur të jetës tonë, ta është duhet mundërtu në bazët sëndosha. Këtu bazën mund të numron të një, ose 3, 4, 7, 8, 10, 15, së më rëndësi. Unë duhet të asë për 4, 5 sonë të shkurtimisht, me lene latën ma nëmë, mas me e zhjahtë shumë parejo. Bazët së slatë, nëse i kena parasysh, nëse këtu baza i integruojmë brenda vetes tonë, bëhen pjesë e e mendimit tonë, e kuptimit tonë, me rinë Allah të mënduar do të japin kuptim pas edhe jetës tonë, edhe na orientojnë si duhet në këtë lëmsh të kësaj dhunjaje. Përkundër për pasaj stuhive e errave na bën të jemi stabil. Adhurimin te Allah të mënduar. Mirë po kur ka kuptim. Fillimisht çka është adhurimi? Kur një besimtar ose besimtare mund të llogarit se është në adhurim. Në adhurim kërë flasëm, pe i badetin, zakonisht, dhe më thonë, e konceptuim atë pjesën e ritualeve, namazë, agjerimi, hajë, e kësë mëratë. Në djetarët, shumë ma thellë e kanë konceptu, dhe shumë ma gjerë e kanë konceptu, që është i ne adhurimit. Rëndaj, sikur që e kam përmen në formë ndryshme, mirë po, në është, ajë, ajë, ajë, dhe definicionit për mbledhës i adurimit është se adurimit është një koncept i si për mbledhën vetë në ti të ratë që Allahu e don e besimtari e vepran dhe të ratë që Allahu nuk e don e besimtari nga e largohet që kërës të adurim gjdo pun që ti e ban pëse Allahu e don ti e në adurim nga gjdo pun që ti largohet vëpse Allahu nuk e don ti e në adurim Andaj, edhe veprimi është adorim, edhe braktisë është adorim. Edhe nisi është adorim, po edhe i kja është adorim. Kur qëllimi finali otë është zote Gjellewala, ajti të, të knaqëm. Kur njësia matëse për gjithëve primjetën time, qoftë kur jam në heçtje, apo kur jam në veprim. Gjithë mërë është për saktu si gjithësë është adorimi ose knasia la Gjellewala. A është Allah i knaqëm? Po, ecëm. Kështu e te kalemi vetë vetën, i natë e tonë, barjera që këna vendohës kërshim të jetërit të fatkecish pëse, Allah është iknaqëm. Unë nga njëre për ju thëmë nga përvoja modeste, kur kam problem njërëz me zvetë, e vinë me buzzidhje. Qoftë të atyri nëndyshme, po atë një të mbashortore, kërku një zgjidhe, kanë të lashe, fatkecish të ashtë po esheni që shkurzimi është bë gjë e normale. Të, njërë për gjëra ma banale në danë fatkec nga neer sër çav duhet të përdorë këtë rregull që po flas për ju sot. Mi tham, "Kët çiu pe bënë? Donë, kët veprim që bën ti bur, eti gruç që po bën këtu primo ose ti që po bën ti shok i ti ne kur falon citate. A është i kënaqur Allahu me kët veprim apo është i kënaqur shejtani? Ja me përgjigjen avë. E diim na avë. E di momentin kur ti ke i naq me vllahon tan. Kur ti e ki e zhili vllau ton pse ka punë mirë. Edhe sipas se e thua si tani ka barriera e ka pengesa, e ka probleme, kur ti s'e ndihmon vllau ton. Apo kur ti s'e dëm vllau ton, kush gëzohet nga kjo? Citat. Dihet kur gëzohet. Po pse pro pe gjën? Unë besoj që nëse këtë e përsaktojm, a është Allah i kënaqur ajo? Morëm për një çë shumë dilema që mendojmë se kem dilema. Po ju ne si rëshojmë se një që, atu s'jan dilema? Natyralisht janë janë, janë hijëse te nefsit ton por çu nuk kemi arritme te kalu si pasoi ja mos inkuadrimi te kte koncept te durimit arse te knashur apo arse te knashur kaç çërit me Allahun çu ke punta po kjo është e rëndësishme apo në çë ke durim po ky a do me funksionos si duhet jetën ton çë të bëhet çë çë të bëhet forcë nivise me ndikim çë të bëhet me karakter organizativ jetën ton me organizoj jetën Po, atër duhet me pas shtyllat fëqishme. Në pas njëri, shpeshme, no, arsysh mërit dhe primit. E që kjoj adurimi me kanë të në lezër si duhet me funksionuar, ta është ka regula, ka kuptime, ka baza. E para që duhet me përpërnë është ne adurimin të në lezër edhe motra që e një arsonë të këto, duhet me kuptu se adurimi është sikur se ke ndërgjoja vart. Është qëllimi i krimit. Çka i bën kur thimë qëllimi i krimit? Në ngjarë thimë do fjalë mbesën po në lumenor atësh ka bën çka qëllimi i krimit. Tip për me mbieturit në kësaj bote, ataj i krijum. Çka i bën krim? Të kap dikush jetën. Për me gëzuar jetën tona apo duash më shumë, më shumë begatit caktuar ndeshme. Uji, buka, oksigjeni trupi shumë të tjerë, i nivarur nga shumë rrethona, apo. Tash, këto që po shërbëhem me to, këto begati që po na ndihmojnë me lenë Allahu të kemi një jetë, që nëse bepriten tonë, këto begati. A kemi të drejtë të shfrytëzojmë apo nuk kemi të drejtë? Kush ta ka von të drejtën, kush ta ka von të drejtën, ë, u i çepin. Kush ta ka këdrej? Ko shë është kriju si ujtë? Allahu Gjallahu Ala. A ki kontratë më Allah më për me api ujtë? Kushtë të kap të drejti me përdo rëksigenin? Me thidhë. Që s'ke pagu oksigen? A kë pagu? S'ke pagu. A zvian fatura në fund mujt për oksigen? Jo, zvian apëton. Përzemrën tonë që të punan, të lidhës ki me të, asë se kurdis në atën, që orën që e kitut me mush, telefonit me mush, Zamrun, Samush, e moshta, është e vet puna e ka kurris Allahu te bare kota ato. Apo si punon? Po mirë për këshllëzim ti, mbi çfarë bazë të e përdor këtë punë? Atje pyetën erë, ai kam dikujt bartç. Fantje, paraherë, për shkakun, ti nirë shkon në market, merr gjëra se ato market, i fut në sport, edhe del pa pagu. E ndal ti këtu e nis. Tu të psad të paguam. Për shembull, ka thot dikush, për shembull, Njën ja, së të të kejtë edhim normal, gjithdo përduk që e merë, dush me levnur të të këpagesim. Po mire këtu ndunjo këtu që përshërbejmë e këtu gjitha. A pysim, a kom bërqë, sa kom bërqë, e kështu më radhë. Njënë më pëse, kërë ne kena bërqë? Po përta a që i ka kryu, se dihune, përta. A i ka thonë që i bërqë i keni atë. Êshtë vetëm një rast të në rrëdhër. Nëse të sillesh si duat të paguara bën të gjitha fun. Madje, madje jo që bën të paguara. Po pas sa ke blesh me begatin e prirjes ia ton. Cila është rast rasti e durimit vetëm. Ande Allahu thot në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun." Jinët edhe njerëzit nuk i kam krijuar për të të pasht më adurojnë. Në skotër çellim, ti për kurës ka postë për ndërm. Domthon, kric ka na shërbimetën dunja janë në shërbim të adhurimit. Janë në shërbim të adhurimit. Çdo çdo begati që e gëzojm, etësla, adurim, si bas, ajetit, shëpër, Allah, pa, e thënë nuk përkthehet me adhurim kohë drem. Si mos ajete topse. A jeni të supont apo Allah po çellim pse ju kom krijuar të adhurimit. Ky çellim për tu realizu ka një jetë, nga jeta është jeta në dunjë. Begatit që e gëzojm Nëse ti i përdur mjetët dhe këto mjetët nuk qënë të këqëllimi, jënë dy probleme. Ose këto mjetët nuk janë përshtashme për qëllimin, aje që i ka përcaktu ka ka bu, ose ti i ke keqëpërdur mjetët, anda i s'kanë qëtë të këqëllimi. Cëla mund t'jënë këtë citatë? Dijetë cëllashtë, dijetë cëllashtë. Pra ndaj nashotë që qëjmë njerës të cilët. Sa so ma te për begatohen, Dhe Allahot e Barakotala. Ka Ko njerë që sot më atë e vërë begatohen, më tjepër për ullën në shtronë. Dë kategori kemi, qële është reagimin normali begative, te i parët e i dyte, e dijet apo. Pra ndaj ti të shme kuptu se, gjdo begati që tjepën, që vërapon pasaj e që e kërkon, realisht, duhet të prodhan adhurim, ambicje, me agendën adhurimit pasaj, unës du me i në agendën adhurimit, obligimet e nofilet e 80 dashurta. Por duhet që kët mentalitet takimit në vëzë. Nuk duhet me përfundu interesimin për begatin tek tek shfrytëzimi i begatis. Jo, jo. Tek çu musliman për shemb, angazhimi i tyre për begatin përfundon ku? Përfundon tek posedimi i i begatis. Dhe shfrytëzimi i begatis. Mirë po, a ka qmim kjo begati? E, këtë, e të tërmë përpujt, cëna qmimi e të? A da i të nërëzërë, kjo është mërëndësia, të më me kuptu. Te kriu për me adhrua lana, zë gjelë. Me krejt e të qka në kuptu në drimi, në basë rrinkullit partë që e seka. Dhe gjitha levizje njëtën tone, Merë begatis sa të dush, begatau sa të dush, nuk ka limit të begatis, nuk ka limit të paras, nuk ka limit të posedimit, nuk ka limit. Mirë, po, ka arsushmërit të posedimit. Ka arsushmërit. Pse? Pse gjitha këtu apër? Adhe e shikonin kurane, kemi përmanë në në nësër tjera, kush ka pasat më në gjuhës, hoqëdhate e kam përmanë. Në kurane të ndërëdhëzër, janë dëpytje, janë dëpytje, Në përshka këtë zhvendosis, si shumë ka sejka nga temat kuranore, pëjapim përgjigje në pytje që shënë tonë ata. E kene harru më dhun përgjigje në pytje të Kurani. Kurani, kur fletë për riskon, për funizimin, qëfar dojë forme? A në mësan t'i përgjigje në pytjes sa, apo t'i përgjigje në pytjes si? Kurone kur konstat për pyetjen sa? Sa do të më pas? Që ti për ligj apo na më pyet Kurani, sa do të më pas? Apo e Kurani ti ka dhënë limitet. A ka kështu për një Kur'an? S'ka. Për sa s'ka limit. Nga se s'është më rëndësikjo aftë. Limiti i ka caktuar di Zoti Allahu te barekot ala. As te as usrin shtim këtu. Po çka mund ndikojmë ne tek puna furnizimit të rrezikut? Do të kemë për të praktikën pyetjen se si? Pse si më fitu? Me hallall apo me haram? A më fitu ka rruga e adhurimit apo ka rruga e rebelimit e mëkatimit? E ç'i kjo është diotja? Si kam më fitu? E para, dhe e dyta që dosh më thon përgjigje me këtë angazhim të ars, pse do të më fituam? Pse? Nuk që nuk dimë ç'po paron. Dimë për autoritetin, kemi për shkollimin, kemi për çdo bnie që e bën tepër. Pse? Ngase kjo është një shpita që do të bëhet nisi te Allah te paraqeton. E për të pasur për jetë sigurt Edhe stabile, adurime është përgjigjetënë. A zotë, ka më dosh me e shtu, që të shtohet adurimi, në regulli. Ka më dosh me e bo, përshka këtë adurimet. Gjdove primë që të përgjigje ati është adurimi, në regulli e më të. Në regulli e më të. të. Në së përstej e kryo, më të. Tjetërët e nëzërës rështu në pasë për asyush të kështë të adurimit është se... çdo njeri ushteqi beçive çvojin ghibata që po anisni ghibata di kapaka 2 saat nuk dimun alafton tu pergojuet u bart fjalafton jo hëshaj u zejnin në lehum më apo të zin abu, të bukru, më apo bukur më bukur të kej më apo të bukur atë çka nuk i ta kanë më i duke bukur në saja çi ta kanë si duke interesata zakonisht ai tetras më mir afta aje ti është më mir po çe ku e ki njëtë të krim pun po as aje ne çkjo u zejnin në nuk Si ki mundësi më ustrehun nga këto fushatat të egrat të hieshimit, të zbukrimit të zëkeqës, me adurim, me i badet. Ska mundësi në një shafëm. Ndë besimtari, e ka më rëndësi i badetin, e ka më rëndësi e adurimin nga së edin se gjitha adurim është, rralë është, në brojtje kunder sulme vëvë. A këni panë kone pandemis, dhe më në shenjështë si e situatët, gjithë shka u qërgullua, Kretu circullo, gjithçka ket jeta muri katë. Pse? Vetë për një shkak, më mbrojt pi armikut. Kret! As nuk u pashëni për dorë më, heq. As nuk lëshim gat, mohim maska nzet, nuk dhëshim rrug fare, kret jeta muri katë. Për çfarë arsye? Vetë për një arsye. Ne armik virus, ju së sjëjëm na na sulmoi. Për më mbrojt që çdo të më gabuat. Çkaq? E ndjes ku ide si lloj dur 20 sekonda. A po të në tani vendës aty, a po të në kështu më radhë. Për më mbrujt, për i një armiku. Të kefugunit, a jasë nuk bën vëzvese, a jasë nuk shka këton përqamje, a skurgja, heq, a i veç të smun. Edha të melin, edha të manum, edha pështon njëri, dy kusht des, allaj më shëroft, po kaxasht. A ma shëjton nuk okshtu, kështu nuk okshtu. E nëse nga një vërë dhëmë majtë distans, apo e tani me dorëshmja bua me sy çmja bua me masi me shet, një virus tam san të, të ket rregull e me shetanin çfarë dësonse do të më pas në kurthave të tua ndaj problemeve të tua këtu me radh armik a dajte nëse kuptaje nuk i mundsi nuk më shuron e kanë pyetur hasan besir allah e janë namu iblis e kanë pyetur hasan besir aflan iblis ka thonë më vlet kushun pushuat na ka pak Më falë derai, çfarë shona ka bak po. Haj gjoj në një vak të aftën kurti për shkakun e errat beti. Çun një natës apo pron? Një natës. Po tash landa të të barp sot namazin më mirë se të mos ul për gjumë jotën. S'lërat Allah. Alfeder. A ndajon no, ai është i sa të kurios për punë këçi apo. Për ibadeti është ai që adhurimin te Allahu që levon është ai që do të mbron, është është, është është siguri, është strehimore nga gjitha këto çytje. Natën e rozë kemi nevoj, me të vërtit, që edhe për shetani, për shumë punë tjera, po me shimi të kështani, kuptimin për të për shetani të abartim, nga dimenzoni abstrakt në dimenzion konkret. Shetani është për njëve, abstrakt, nuk shijet dhe nuk kryp una. Ajveç nuk shijet. Kret i ka tjera konkret, kret shijen tjera. Veç fizikus i ti nuk shijet. Ato së krema më si me po. Ndërsa, Ka e tira shien, edhe shërri ti shiet, edhe vezvesi a shiet, për spishe e, këqyre, këtë desh e shë prezencën e ti, e shë? Këqyre raporte me së neve, këqyre në gjendjen tonë, e shë prezentështë, dhe kërën e në ujë për mati për konkretizim, me hetu që që është më mbrojt, pra. i së alejë sënë, ka dalë në gjematë, se kërës ka dalë në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n Këtu e më përënjë që Allah e kapë Jahjas a.s. E Jahja a.s. I ka vënu pak se ka unë kim popëlejam do të mjë au gjithë pak edhe të kuhën kër me e okazur dersën, se gjithë sëmarën vërë dersën. E tani ka unë të smëtëm se Isa alë se me ka thonë apethu shtëja i thëmonë abdo. E pas ta Jahja a.s. u dalë, ju ka thonë jazënë gjemot, ju ka thonë Allahu Jalla Ola më ka obligu me pës sënë. Me punu me tu edhe me umësui me punu me tu. Në dërto është, ka thonë, ka thonë, njahja, isa më ka thonë, o inë në Allah e amëreni bi dhikri. Allah më ka urnu me përmend Allahun azogjel. Vashdimishtë, nga se shembuli ati që e përmend Allahun, është sikur se shembuli ati cili i është vërsul armiku me kapë, e a i futet në kështil, fortifikot, armiku cilët vërdal, për s'ka që ka i bëna bon pëtu. Që dhëkri, adhurim i Allahut është kështjellët. Timrana, ai silat rat tan tan. Epo kur i fortifikuar, kur i mbrojnë çka të bën kurrja. Vetë Britim, ai mund më shohet pe poshtë, më thon, hajt të le dhem guxosh në troku punë modha. Kurrja Timrana i, Tim Bruiton, ama më adhuroj më. Pa adhurojmë në koh. Ma shkart se po se duhet na me, me përmirësua adhurin. Duhet të mështuan adhurin. Do të me kuptu të e të adurimin, me, me qenë tema jo në adurimin, me këmë brengë jo në adurimin, nga së është mbrojtje. Gjëshën nga to që mund të përmanim, ka fundi është edhe se, të dërlozër, uh, jeta i ka për vërshjit të veta, jeta i ka për rimet të veta. Shukoj njështë për shambullë, sot kënë arritë sot me i letësu i gjërat, po dë gjërat e në vërshjithsu, që në të kalimë s'ka qenë ka të ëse kusapo thonë do është lehtësu furnizimi që të kemi shtrat më të mirë, po gjumin i kanë dashur të lashë atë. Por para kanë flet më fort, ama marahat kanë flet gjum, i kanë thonë gjumë i shpejt. Apo tash tash tash konformitet ka, po pushim shko atë. Apo tash për shembull, tash llojëshmëri ka. Llojëshmëri ka, po mjaftueshmëri skapton për para kam pas mjaftu e shmëri, edhe për s'ka pas mjaftu e shmëri. Sot ka mjaftu e shmëri, për s'ka mjaftu e shmëri, edhe, që mjaftu e shmëri, si del të anku. Edhe të loje i ka dhe pra për anku. Për shemë, për nejë, për të në problemet. Për në shumë bekati që i kemi, nuk e në rritë me të me e normalizu jetër, po është kompliku jetëta. është kompliku. Ka lecime shumëta, po me gjith Kus bon e, e bon djetën e të letë? Për kundë vërshësive? Beqë a dhurime. Beqë a dhurime. E bon të letë. Pësa? Nëse pësim të ori e dinë ku e shpi a dhurime më. Allahu thotë, ku të vetë për adhurimin, ju rridu Allahu bikumul jusër. Ola ju rridu bikumul usër. Allahu adhuri me adhurim danë mja u lehtësu juve. Jo mja u vërshëtësu. Që i bian? Nese nuk përfiton nga lesimet e Allahot, e sedë se mbetët vërshë Nësejnë që shtire keni, por nësa Allah jo u letësën, këllë një letëmë të përë. To ha, ma enzëllë në alejke l'Kurane, një të shko. Në Kurane së ta këna zbitë, me të vështesu. Jo, me të borë ahat, me të lesu, përëndaj për të në vëzër, nëse njëri cili jetën kushit fësira, si to atë rongë jetën, dhe uh, krasaj, edhin që për dy avditë, Ka me shku dikun jasht edhe e pret rruga, mirë, shpija, këti pret mirë. Ama një dyjovë këtu, më zveta. Vështërësia që e preton në momentin e pritis, a i bën problem? Ja, opta. nga se a i me ati ka, kërdele ati ati. Ja, Anda i bënxauzi Rahimullah ka qenë për djetore që u konë shumë i meqma, i bënxauzi Rahimullah. Ajë gjithë shka që ka pa për u dhe ka marë mësim, interesant. Ka ka është punët e pash një që të, të e këqyrë, mëra mënë kjo. I ka lidhë gjithë shka ka lidhë nga heretën. Në ditë i kumë qenë duke nejtë, e i pash dhe punëtor që bartënin bara tronat. Në sigurit kanë bartë, nësha droja dhe shka tronë kanë bajtë. Hëtë edhe befasosha me që farë lesini i, i bashin për një venë, për një venë, për një venë, një venë. Edhe, ju qesopoj shoksat çipo çka po bani kështu? Po ndajna morrësh me kët çokon tam apo. Q kur kur këtë këtu, të bartim kët pjesë këtu, ky ekom më më bum unë pyetje tjetron atë. E tu shku atje, unë i përgjigj natë japun. Po tu shku do të mënuq çka më bukti pyetje. Tu mënuq çush më pyet, e çu më përgjigj po harra çka po po bën atë. Barra që po bën atë. Zhvendosja vëmendës nga barra e bën të lehtë atë. Sa ti bën subhanallahu ai ai po rjam nakson çç ç ç farnjersa. Ai ku ni me, primi ti leson sana tapa. Sa ti edin, kinjë durem, sikur sa ka von pegambeli sa som. Çështja e besimtarit është gjithmonë hajr. Nëse e godet begatia, fandron hajr. E godet fatqësia, bën sabër hajr. Problemi është besimtarit më u zgëny javën. Nga se çdo situatën që dunya jap kuptim, ia porën ti më jap kohje. Kjo është më e rëndësishme. Onaj djysha ka thon Omar ibn Abdul Aziz, do Nëse Allahu gjallë u ala të kamarë dhe që kap i dënjasë. E në kompenzim për këtë që të kamarë, të ke ka adhonë sabrin, dhje se e që të kamarë është me më dhe se e që të kamarë atë. Të kamarë në Allah një begati, caktua. Që të kevudit e këshekzu për doko, po kërshë e dhejë këdo shme lonë. Të kamarë o që të begati, venëso të kap një begati të që është sabri, që po ndihman me e kalu. Adurimin të kap Allah, zhë gjallë Të që të ka japë është me ajmirë se që të ka marë. Që të që të ka japë të mundësën, shumë ma shumë, se që të kështë mundësu kjo begatia që t'i ke pasë. Që kështë a fiku ku kanë shikur këta aptë. A na i kështë kuptimë rëndësitë, në që japë pas të i forë të dërymi tonë, angajzimin tonë në dëryma. Dhe e fundit me përmbyrë me te është se njerëzit kanë nevoj në këtë dunja gjithë monë me kondë të sigur pë A mu është me shku të një njëri për shambë, me thonë, a me japë një qënë mjënë mjënë? Barë që, jo, jo, do jo, më investu dikon. Po, ku këmi investu, a ki planin, a ki sanë, a ti japë dikush, që investu? Njët me konësikur një investim, a po nuk bëj njërë eksperimentim me, me, me, me, me djerës atyre, normalë. Investime në parë. Një të njëri që e shetë ku i deshëm ku pëj investonë parën, nuk e shetë ku i deshëm ku pëj investonë jetën çte ç'të pajton. A është investimi i duhur çykë? A është i mduhur? Atë çan kë ku duhet? Allahu ka thënë në Kur'an Wal Asr, betohet Allahu në jetën e njerëzve, në ku, innal insane lafi khusr. Sepër ka një kurjë kiminor, Allahu thotë, të gjitha investimet e juaja janë këtë jetë, janë humbje. Janë humbje. Krejt çka investoni në jetë është humbje. Problem illa alladhina amanu wa amilussalihati. Pra investimeve natyrorë Bësej me më punë mira. A dhurimi është investimi i vetëm i sigurët se jetë a jute do të që jetë profit. Se jetë a jute që ti po investanë në dërdim të saktuar, do të që jetë profitime. Gjdoj investimi jetës një këndë tjetër është dështim, Allah në luët. është dështim, është humbje. Pra da e dhurimi e ja, edhe kuptimi jetës, po edhe profitim. Kështë kërë e për shambullë, sa këa dhurë Allah në azogjelë? Hajde të thëmë disa dekada shkërtimisht. Në këmbim me këtë investim, sa ke fitu? Përjetësi në gjennet të përton. Asë mërzin, asë munjas, përëna. Të, as... pra të nëmëllës dhe du me përmiri me këtë shambë, kërë asë si të vërtit. Në disa musliman kanë qimë me një ullëthim se bashku me disa që së kanë qimë musliman. Uthi jepër bashkë dom. Dhe nëse themi korra për shemb, t'lihur pambuç me folsa savon. Pastaj shkon këtu, ju ona kët nuk e hajm. Ju ona kët nuk e pim. Edhe njëri pyetynë që ka qenë, s'ka shumë musliman këon. Allahu, je të veshur më ngarkuar. Që Zoti ju po zot ju po qumë sabah, e falu, e gjumin, e më nai këjuva. Që Zoti ju apo ju mundoni juva. Për ançum sa ba e falë preshëgjumin e krena mundu ju vetë të punu. Kjo problem, po him dikun këtu së pëhani këse, po shkoni këtu së pëhani këtë. Që musliman në mund që i ka të regullat vetëm. Njërë i musliman dhote, qëra, në qëtë liber është zotë i unë. Ledzeje zotën tonë pas taj i fjasëma. Aja ka marrë ka e njëzhu liberë, kronën, edhe kërë ka po kusho Allah është gjelalli huapën. Dë s'ka ditë, qëka ofronë Allah është gjelalli huapën, e qëka, dë mund, këralisht, po investon besimtari, çfarë është oferta hynore për besimtaren, që ai po investon tash lodhën e tij, po investon angazhimin e tij, çfarë është kjo? Kur realizohet, ju ka kthy muslimanë kanë. Po i sugjeroj të kërkushi. Po më pasun se Zoti, kur shkaflet ata. Më pasun se Zoti, ç'ka pas këtë ju? Çka po jap ka Zoti, unë më pasë shtu të kush shkaflet ata. Ne ka në Shkodër tani, juçi ka mirë kuptu. Po ju ka do paçkë ka më po bën një krasime çka ka vott në zukrëshnie shkaip Allah te baraka ta la nga lësimet që kanë më on dunjo nga lësimet që kanë më on varr e mbososin lësimet në vuajtje të mbotëshme vallahi jo, jo jo jo jo më largo për të pumpa harama këto janë pak po me kruajsi këtyre bla jo jo mi kryo obligimet po nafilet është ti kujdes shuma vë jo qet po pse një për 700 një për 10 një për çfarë shpolim çfarë mundësisht kjo është ofertë kështu Allah kono ma huwa bil hazl Në kur të bëjmë afertë së bëjmë hajgara. Në së bëjmë hajgara. Ti mi thonë dikujtë të në vëzërë të satë. Kryma një punë, për shka dhiri por qytatë, blema një boraka dhe këthema. Ti edho një qinë mjeron, të e ja, gërë bënë mua. Zë besanë dhe? Zë besanë dhe të e ja, gërë bëna. Se njëri ka prirje me këndu si talje kur për një hysme dëvoglë në këmbim me t'i shka shumë. Apo? E Allah bëtë kiosur të hajgora. Në kërë ju themi se për qëto angazhinje, për shtë punë, e ujepëm qëto, në hajgora zbojëm. Edhe Allah nuk këthe më përëmptimin e të jelëtë. Për daj, që shjarim të këtë, veç me udurim. Ma, zetë, dhe, nësë njëri për shambull, gjdo dhe vrapon ka pesë uërnditje. Vrapon, ka pisha të kujkjeni, e vrapon atje nganë, nganë, nganë, pesë atët. Ta një pë Pastaj për shembull, avan nuk flan kur në shtëpinë. Kur flan vetëm kom. Apo ta, gjithashtu. E pse këtë? Vetëm për Zotin ne pe bëj këtë punë. Mundem, apo ta, kushë kuinile për shembull, ç'ka investim, ai thimi që atë në Firdausit. Ja. Jemë në kod, kush ka hong shumë lot, sa shkëdurim? Vetë durimi paguhet. As në mundim tjetër të të që neer e bën. E pse mund të jetë dha të, të fish më i mundimshëm, s'paguhet atë. Nga sa durimi nuk është mundim. Adhurimi është nështrim, në shtrim dhe Allahu xelallahu ala. Jo më mundu. Ja durimi është në shtrim. Ku është vhtir, vhtir, ku është let, let, ama adhurim. Nga sa Allah ka kërkuar. Ja durimi e kinatë nda lidh me në shtrim të në Allahut. Jo më mundim do të veta se mundimi nuk është nuk është ngjyrimi i adhurimit, absolutisht apo investimi vetëm edhe i lodhjes tonë, edhe i mundimit tonë, edhe i pushimit tonë, edhe i jetës tonë në prezi, investimi i vetëm që garanton përfitim është adhurimi. Ai tash ti shiko, mbranda jetës e kiki, kapitali është jeta jote. Jeta që ke është kapitali, çit kapitali që ke. Apo investon përmes adhurimit që viton shumë, apo pa shpërndan kapitalin. Don adhurim e do diqon tjetër tjetën çka bën. Veç di që çdo bon. investim me këtë anë sul asr, çdo investim jashtë adhurimit është humbje me aso që Allahu ka thëna të. Allahu nga dharë breqetjetën tonë, Allahu nga paguft, e shumë fesht nga i shpaguft mundimet e përveke tonë, nëshimet eventuale e gabimit Allahu nga i falt, e nga mësëtua që në këtë dunia të jetojnë faqebarë, të nëshuar Allahu të barë e kotara, po edhe në botë një të marim shpëllujet më dhore, të aso që Allahu ka përmtu, se kam i pagu edhe me i shpëllimit e bëmirsit edhe ata që kanë doa Allahu në gjën e Pohë që fanëmirës, fanëmirës shumëzotë e shërbleft, Allah e ndëroft për kohën e për mundësin, Allah me të minë atë koftë.